СНЕЖАНКА И седемте Джуджета Имало едно време много отдавна крала и кралица, които властвали над далечна земя. Кралицата била много мила и добра и всички хора в кралството я обожавали. Единствената мъка в живота и била, че кралицата нямала дете, а много искала. Един зимен ден кралицата седяла до абаносовия си прозорец и шиела Изведнъж на прозореца кацнала снежна птица и стреснала кралицата Кралицата се разсеяла и случайно си обола пръста Капка кръв паднала на снега пред прозореца Докато гледала капката кръв върху снега тя се превърнала в бебешко лице Кралицата ахнала и си помислила «О, бог на снега, колко искам да имам дъщеря, с кожа бяла като сняг, усни червени като кръв и коси черни като ебанос». Скоро след това кралицата забременяла, но в същото време заболяла. Много лекари я лекували, обаче нищо не помогнало. «О, скъпа, не се тревожи, скоро ще се оправиш». Молете, не губи надежда и имай вяра. Скоро най-голямата ни мечта да имаме дете ще се сбъдне. Да, скъпи мой, надявам се на най-доброто. Ние сме благословени. Нищо няма да се обърка. Скоро дошла пролетта. Навсякъде цъфтели цветя, сякаш се готвили за раждането на бебето. Щом денят наближил, кралицата отпаднала още повече. Било хубаво утро. Слънцето светило така, сякаш искало да стопи целия сняг за един ден. Кралицата родила красиво момиченце, с кожа бяла като сняг, усни червени като кръв и коси черни като абанос. Кралице моя, ти ми подари най безценният дар на света. Моля те, кажи ми какво искаш, ще изпълня всяко твое желание. Благодаря ти, скъпи, но не мисля, че ми остава много време с малкото ми детенце. О, скъпа! Ти си бяла като сняг, затова аз ще те кръстя Снежанка. Обещай ми нещо, кралю. Винаги да се грижиш за дъщеря ни. Обещай ми и да се ожениш отново. И никога вече да не тъгуваш за мен. Винаги ще се грижа за нея, каквото и да ми струва, скъпа. Не плачи, кралю мой. С Богом, любов моя. С Богом. О, скъпа моя, моля те, не ме оставяй сам. <съква> <съква> <съква> Няколко години кралец скърбял за ненавременната смърт на кралицата. Той сам се грижал за Снежанка, но през повечето време бил заед с кралски дела. Осъзнал, че дъщеря му се нуждае от любяща майка докато расте и решил пак да се ожени. Новата кралица била много красива, но също така била много арогантна и жестока жена. Изучавала черна магия, с която да контролира краля. Освен това, притежавала вълшебно огледало, което винаги казвало истината, все едно дали тя искала да я чуе. Огледало мое, огледало на стената, коя е най-красива на земята? О, кралице, ти си най-красивата на света! О, така ли? <сък> Много ти благодаря, ти си гений. Времето минавало, и снежанка ставала все по-хубава и по-хубава от преди. Превърнала се в най-красивото момиче в цялото кралство. Мащихата започнала да ревнува от красотата й. Огледало! О, огледало на стената! Коя е най-красива на Земята? Ти, кралице, си родена с извънмерна красота, но снежанка е най-красива на света! Ах! «Как смееш да ми говориш така, глупак такъв!» «Извинявай, но съм създаден да казвам истината, господарке!» Кралицата побесняла и извикала ловеца. «Заведи Снежанка в гората! Убия и ми донеси сърцето и за доказателство!» «Да, господарке!» Кралицата помолила Снежанка да отиде в гората за едни вълшебни цветя, които ще я направят най-красивата на света. Бедният ловец отвел момичето в гората, но нямал сили и сърце да го убие. О, красива принцесо! Мащехата ти нареди да те убия, но аз не мога да унищожа красота и доброта като твоите. Бягай колкото можеш по-далеч и не се връщай в двореца! О, добри човече! Майка ще те накаже, ако не ме убиеш! Все ще измисля нещо. Сега бягай! Снежанка избягала, а ловецът бил гив и занесъл сърцето му на кралицата. <съща> Сега аз съм най-красивата! Снежанка останала сама в огромната гора и не знаела какво да прави и къде да отиде. Дърветата сякаш си шепнали, това я изплашило и тя побягнала тичала през остри камъни и тръни и когато започнало да се стъмва, около нея се събрали птички и започнали да й дърпачала, чала. Тя разбрала, че искат да й покажат нещо и последвала птиците. Изведнъж видяла странна къщичка и с птиците влезли да се подслонят вътре. В къщичката всичко било дребно, но чисто. Имало масичка с бяла покривка и седем малки ченийки с храна в тях. До стената имало седем легалца, подредени в редица и застлани содеяла. Снежанка била много гладна и хапнала малко зеленчуци и хляб от всяка ченийка, а от всяка чашка пинала по малко мляко. Била изтощена след бродането в гората, затова легнала в едно от леглата и веднага заспала. Щом се стъмнило, собственицата на къщата седем джуджета се върнали от дома. Те копаели злато в планината. Птиците опитали да се будят Снежанка, но тя спяла дълбоко. Щом джуджетата влезли, разбрали, че някой е бил там. Кой е седял на стола ми? Кой е от чениката ми? Кой е чупил от хляба ми? Кой е взимал от зеленчуците ми? Кой е ползвал виличката ми? Кой е пил чашката ми? А седмото джудже погледнало към леглото си и видяло там да спи красиво момиче. Някой спи в леглото ми. Седемте джуджета се събрали около леглото. О, небеса! Момичето е толкова красиво! Шш, нека да спи! Пазете тишина! Джуджетата заспали около леглото й. На сутринта Снежанка се събудила и като видяла джуджетата се изплашила. Джуджетата се събудили от този звук. Не се плаши, не се плаши! Ние сме джуджета! Ти си в нашия дом! А? А? Как се казваш? Името ми е Снежанка! Как намери пътя до нашия дом? Снежанка им разказала цялата история. Джуджетата си поговорили помежду си и казали. Ако се грижиш за къщата и за нас и готвиш, оправиш леглата, переш, шиеш и плетеш и потържаш ред, чистота, може да останеш с нас и ще имаш всичко, което ти е нужно. Да, с цялото си сърце. Така Снежанка заживяла щастлива с джуджетата. Всяка сутрин те отивали в планината да търсят злато, вечер се връщали от дома, а Снежанка била сготвила и изчистила. През деня компания и правили само птичките и горските животни, с които често си играела. Огледало, огледало на стената! Коя е най-красива на земята? Ти, кралице си, Дарена, с извънмерна красота. Но Снежанка в планината, при седемте джуджета, остава най-красива на света. Не! Това момиче е още живо! Ловецът ме е излъгал! Ще го науча по-късно, ала първо трябва да убия Снежанка. Но как? Как? Кажи ми как? Тя осъзнала, че в гнева си струшила огледалото. Кралицата мислила и мислила как да се отърве от Снежанка. Накрая и хрумнало нещо. Отишла в тайната си стая, където никой друг не бивало да влиза и направила отровна ябълка. Ябълката била толкова изкусно приготвена и макар и отровна, изглеждала красива и свежа отвън. После кралицата се преобразила на стара просекиня. Отишла до къщата на джуджетата в планината и почукала на вратата. Снежанка подала глава от прозореца. Коя си ти, госпожо, какво да направя за теб? Отвори вратата, красавице, аз съм много бедна жена. Ще ти дам малко ябълки и ще те помоля за хляб за умиращия си съпруг. Не бива да пускам никого вътре, седемте джуджета строго ми забраниха. Аз съм съгласна. Ето, ще ти дам една прясна и вкусна ябълка замяна за пърче хляб, миличка. Щом Снежанка видяла хубавата лъскава ябълка, не могла да я устои. Затова отишла в кухнята и взела голям, самотпрясно изпечен хляб за чучетата. Дала го на старицата и в замяна взела ябълки за тях. Едва отхапала от ябълката и паднала мъртва на земята. Злата кралица пак се превърнала в себе си. Бяла като сняг, червена като кръв, черна като абанос. Седемте джуджета никога няма да те събудят! Веднага се върнала в двореца и застанала пред огледалото. Огледало, огледало на стената! Кажи коя е най-красива на земята! Огледалото най-сетне и дало желания отговор. Ти, кралице моя, ти си най-красива на земята. Когато джуджетата се прибрали вечерта, открили Снежанка на земята. Тя вече не дишала, била мъртва. Те я изправили и я огледали отвсякъде. Говорили и накрая заплакали. Но нищо не помогнало. Милата Снежанка вече била мъртва. Положили я на сламена постеля и седемте джуджета седнали до нея и тъгували и плакали три тена. <съпросът> <съпросът> Смятали да я погребат, но тя все още изглеждала като жива и бузите й били с прекрасен розов цвят. Не можем да я дадем на черната земя. Нека да остане бяла и красива, каквато все още е. Направили прозрачен ковчег от стъкло, за да се вижда от всички страни. Положили я вътре и с златни букви изписали отгоре. Тук почива принцеса Снежанка. После оставили ковчега в планината, за да могат животните и птиците да идват да скърбят за Снежанка. По същото време, в същия планински район, един принц дошъл на лов. Видял събраните джуджета и животни около стъклиния ковчег. Зачудил се какво толкова може да има вътре, че привлича толкова животни. Принцът приближил и прочел написаното с златни букви. Сторило му се, че е същото момиче, което често сънувал. После се обърнал към джуджетата. Позволете ми да взема ковчега. Ще ви дам всичко, но искам нея. Няма да я продадем за всичкото злато на света. Моля ви, дайте ми я. Не мога да живея, ако не я виждам. Ще умра, ако не ми позволите да съм до нея. И лут ли си? Какво ще правиш с нея? Ще я почитам и ще построя гробница до двореца си, където тя ще почива в мир. На добрите джуджета им дожаляло и изпълнили желанието му. Принцът накарал слугите да носят ковчега на раменете си. Но какво станало? Един от тях се спънал и парчето отровна ябълка паднало от устата на снежанка. Принцът се втурнал и хванал ковчега. Спрели под едно дърво и той се загледал в момичето. То още изглеждало като живо. Принцът го целунал по челото, и точно тогава Снежанка отворила очите си. Отново се почувствала жива и седнала. Небеса, аз къде съм? Ти си с мен. Аз съм принц. И принцът и разказал какво станало. О, майчице! Поискал си да ме вземеш, макар че аз бях мъртва? Но защо? Ти си момичето от сънищата ми. Обичам те повече от всичко на света. Ела с мен в двореца ми. Омъжи се за мен и стани моя кралица. Да, прекрасни принце. Но първо искам да видя баща си. Той трябва да благослови брака ни. Чух, че баща ти се е изгубил някъде и от много време не се е връщал в кралството. Това сигурно е работа на моята зла мащеха. Моля те, направи нещо да го намерим. Добре, нека да отидем в двореца и да го потърсим. Принцът се заел да търси изгубения и баща. Покорил кралството и злата кралица. В двореца открили тайната и стая, намерили и бащата на Снежанка в тайната килия и го освободили. Когато кралицата видяла, че кралят е освободен от затвора, се оплашала от него и от другите, избягала от кралството и повече никой не я видял. Кралят обявил годежа на дъщеря си пред целия двор. Сватбената церемония на Снежанка била повече от великолепна и всички заживели щастливо до края на дните си.